Спочатку старий шморгав носом, щось лопотів, боязко косував на портрет Сталіна і все питав, як вирішилася справа його сина. «Він буде звільнений», – запевняв судоплату. Академік знову засовувався, потім заплакав і ледь чутно промовив. «У Білогорщі, в будинку Сільпо». Судоплатов не стримався і міцно потиснув йому руку. «Це істинно патріотичний вчинок! Сьогодні ви врятували життя багатьом тисячам своїх краян. Тримайтеся, ваш син скоро буде вдома!» Він провів академіка до дверей. Старий човгав мештами і щось бурмотів. «Юда я! Юда!» – почув Судоплатов, але нічого не сказав. Ну, врешті-решт, Юда Іскаріот теж мучився совістю і навіть повісився, здається, на осиці. Операцію судоплату призначив на неділю, 5 березня. Лейтенант виявився напрочуд спритним і настирним. Він намагався вчепити нагачок Дарію і в автобусі, і в крамниці, і на вулиці. А в цей день він домігся того, що Дар'я почала з ним спілкуватися. Однак якось дивно, більше слухала. Судоплатов відразу зрозумів, до чого вона прислухалася – до вимови лейтенанта. Він сам колись півроку тренувався говорити по-галичанському і домігся того, що ні Коновалець, ні Барановський, ні Хуз нічого не запідозрили. Цей же – Розмовляв чистою українською мовою, занадто правильною, з чужою для львів'ян вимовою. Інша річ, що й у Дарії не витримали нерви. Коли вона не зуміла відірватися від лейтенанта і побачила, що він зафіксував будинок сільпо, в який збиралася зайти, несподівано вистрелила в невдаху залицяльника з пістолета. Була неділя та ще й свято – день виборів у Верховну Раду. На вулиці було багато народу йшли голосувати. Не через велику відданість блоку комуністів і безпартійних, а через те, що у буфет школи, де розташувалась виборча дільниця, завезли багато продуктів, яких жителі Білогорщі не бачили ще часів Франца Йосифа. А жінку, що застрелила гарного молодого хлопця, вбраного як типовий львів'янин, Селяних схопили і ледве не забили. Вони все зрозуміли навпаки. Вбитий хлопець – український патріот, а жінка – нкавидистка. Оперативникам ледве вдалося її відбити і відвезти в відділення МДБ. Про все доповіли судоплатову. Він негайно виїхав у Білогорщу з дроздовим і двадцятьма автоматниками. Дарію сховали в підвалі відділення МДБ, а оперативники почали штурм останнього сховку генерал Хорунжого. Бій тривав недовго. Хоч з будинку вели автоматний вогонь і кидали гранати. Дроздов голосно повторював, «Чупринка, ви оточені! Кидайте зброю і виходьте!» Він так і не вийшов. Але вогонь з будинку припинився. Мабуть, закінчилися набої. Потім судоплатов довго стояв над тілом Шухевича. Вдивлявся в довгасте засмагле обличчя. Мабуть, справді головнокомандувач відвідав перед смертю санаторій біля моря. У пивниці останньої його резиденції оперативники виявили двох жінок. Не старуще, але зовсім сиву лікарку і її племінницю, яка вже побувала у в'язниці НКВС, але втекла. Обидвох їх негайно перевезли в слідчий ізолятор МДБ і почали допитувати. Після смерті генерал Хорунжого вони достатньо повно відповідали на питання слідчих. Однак, як заведено, розповідали переважно про мертвих або ув'язнених. А про тих, що лишилися на волі,